П'ють гарячий бульйон із термосів. Дехто збирається голодувати, аж до безсоркового голодування. У таборі багато застужених, у когось температура. Занепокоєні канадійці українського походження чимно просять президента добровільно піти у відставку, бо ж українська молодь змушена ризикувати своїм здоров'ям. Тим часом найневибагливіші імпрези розважають суспільство. Золотий гусь по телевізору править свої анекдоти. Вигарцьовує московська попса. гримлять нічні клуби. Світяться казано. У підземному переході кишить хрещатецька тусовка. Тім і тоді, коли ми голодували на граніті, тут же у цій підземній трубі бринькала на гітарі всяка шпана. Шастали підозрілі типи. Провокували сутички. Але студентська молодь була така красива. Енергетика гніву така чиста, що ніхто нас не зміг зламати. Якось швидко все міняється. Через десяток років тут-то вклася уже зовсім інша молодь, якісь галасливі дівчатка і круті парубки, що пили пиво з горла, яким уже ніякого діла не було ні до нас, ні до України. Душа кріщатика Тоша і Гарік висвістило нашу незалежність у підземну трубу. А час іде. Мадонна вийшла заміж загая річі, вінчала їх вікарій жінка, весілля справили у старовинному шотландському замку. Десь у лісах Північної чи Східної Європи виявили слід снігової людини, якийсь німецький вчений шукав сім років і таки знайшов. Мало чого буває. Один еколог на Тяньшані бачив синього кажана. У нас під кобиляками теж бачили снігову людину. Навіть хотіли вибрати у парламент. У Києві раптом об'явився орден тамплієрів, ліквідований у Франції ще років 600 тому. А він візьми і об'явись тут, у нас на території православного монастиря та ще й зареєстрований Мін'юстом. Одягнуті дивно, моляться непонаськи. Їхній пріор спирається на меч, подарований, кажуть, кимось із наших силових міністрів. Одна матушка, як у кмітова, в монастирі почалася паніка. Була черниці мліли. Одній привидівся у калії портрет антихриста. Тамплієри зникли. Але навіщо я це все записую? Бо воно було. Воно ж для чогось було? а завтра забудеться, наче його і не було. То хай хоч сидить в електронній пам'яті мого комп'ютера. Крім того, останній місяць століття – це ж не просто місяць, це зріс, це намез, це як в археології, культурний шар. Його не можна бульдозром, не можна лопатою, його знімають по міліметру, просіють, розглядають крізь лупу, кожну дрібку, кожну грудочку, кожну деталь. Звичайно, аж так не вийде. У мене ж не електронний мозок, але принаймні хоч п'яте через десяте, що дозволяє мені моя людська пам'ять. Батальйон наших миротворців вилетів у С'єра-Леони, розміновувати С'єра-Леонські поля. Дружину Гонгадзе нарешті допустили до опізнання Тарашанського тіла, Але воно вже не надається до опізнання. На орбітальній станції «Мир» нештатна ситуація. Станція кружляє навколо Землі безконтрольно. Росія вперше визнала – що Валенберг був жертвою політичних репресій і що його розстріляли. Але де і коли на її безмежних просторах вона, як завжди, не знає. Із Коста Ріки висилають якогось діда за злочини ще часів Другої світової війни. Весь вік до маразму кантувався десь по світах, тепер надумали видворяти його в Україну. Ангелі прийшов фільм про нацистських поплічників. Знову прокотилася каламутна антиукраїнська хвиля. Але чому? Хто має право ідентифікувати націю з її відламками і виродками? Українці у тій війні кожний шостий загинув. Не минулий мій рід. По українцях доля стріляє дуплетом. Один дід загинув на фронті, другий на коломі, І, між іншим, комуністичних карателів ніхто ніде не карає і не видворяє. Вони собі доживають віку на персональних пенсіях, пишуть мемуари та ще й претендують на почесний суспільний статус. Непокаране зло регенерує себе. З тим і підемо у 21 столітті. А якби, як у страшній помсті, земля заворушилася, каже дружина, і одні тільки кості піднялися високо над землею, кості всіх репресованих, закатованих і вбитих комуністами у 20 столітті. Уявляєш, який густий ліс стояв би над рікою часу? Думайте, в хорошу сторону, каже Теща. Сьогодні Миколай угодника. Напекла Миколайчиків, розповідає малому, який чемний хлопчик був Святий Миколай. Немовляв, уже пустував, приймав таїнство, хрещення стоячки. А в отечість війну виводив поранених бійців з оточення. У них там на полісі рятував заблуканих на болоті. Один чоловік крикнув, рятуйте! Святий Миколай нахилив до нього березу і врятував. Те, що у нас, як Мері Попінс, занесена радіоактивним вітром. Тільки що з деревами не розмовляє, бо десятий поверх і про танцюючу корову не розказує, бо у неї в селі собаку роздер вовк. Борці святий Миколай подарував пістолет, і тепер Борька цілими днями стріляє. Нащо вони йому купують агресивні іграшки? Питаю я. Хлопець, каже дружина. Не купи йому пістолет, він з пальця вистрелить. Наш малий знайшов під подушкою нову комп'ютерну гру. Живі іграшки. Сподіваюся, що хоч іграшки не вбиватимуть одне одного. На Одещині в зоні стихійного лиха за Святого Миколая був контр-адмірал, який звелів розконсервувати дизельні електрогенератори і встановити у школах-інтернатах, щоб діти не мерзли. Російський президент помилував Едмонда Поула, засудженого на 20 років за шпигунство, і той повернувся у свій штат Орегон. Білл Клінтон диригував у Нью-Йорку симфонічним оркестром. А ще в цей день народилася Едіт Піаф давним-давно, у 1915 році – Століття ще не закінчилося, але я вже відчуваю його, як минуле. Я думав, що я його не люблю, а чомусь таки сумно. У мене таке відчуття, що я відчалюю від якогось дуже рідного берега на якомусь великому кораблі. А може він Титанік? І напевно Титанік. А на березі стоять дорогі мені люди. І моя мати. І мої молодші від мене теперішнього. Невідомо де поховані на заході і на сході діди. І я п'яв, гробчик, махає мені рукавом недов'язаного светрика. І Генріх Бйоль, і Кем'ю, і маленький принц Загзюпері. Вони мені всі махають руками, і я сам махаю собі рукою. І хочеться кожний день затримати, і роздивитись, і провести очима. До кінця століття десять днів. По київських вулицях марширують діди морози. На ялинкових базарах продаються жертви санітарних пробок. Справжніх лісових красунь везуть і підвозять. Жваво торгують у підворіттях, на перонах приміських електричок. Ялинки пахнуть свіжістю. Давно неходжених лісів. Мерехтять радіоактивним інієм. Їх тягнуть звідусіль, з Чорнобильської зони, з ботанічних садів і парків. Бомжі й бабульки обчухрують рідкісні породи дерев. З поштової скриньки вивалюються якісь привітання, листівки, знижки, анонси, святкових імпрес. Новорічна акція 7.7, реклами новорічних турів, Мальдіви, Сейшели, Сінгапур, гірськолишні курорти в Альпах. Новий рік у Марокко, карнавал у Венеції, Канари теж. Заклопотаний люд бігає по магазинах, прокладаючи шлях через Майдан. Влада хвилюється, мер вважає, що намети псують імідж столиці, заважатимуть киянам святкувати Новий рік. Нічого, знайдемо вітер, який...